«Багач то є багач. Ми одна парохія, а вони друга. То чого ж ви з нами в одній громаді? Не з добра, тому що окремо годі. Ой, лишенько, дивуюся, що ми вас ще з кістами не з'їли. Вам наших кісток не треба, тільки сили. Ви на нашу силу ласі». Декан годив їх, як міг. Казав, що добре, щоб і халупники мали свою хату і свій шматок землі. Того тільки й хоче графиня, бо вона любить народ». «Як пси діда в узькій вулиці», – доповідав хтось збоку. Декан радив, щоби годитися на парцеляцію і на комасацію, бо з того вийде велика користь для громади, і пити снідання Агазди, далі журилися питанням, брати чи не брати. Було це в них щось ніби гамлітивське бути чи не бути. Найгірше крутив начальник, як звичайно. Він на кількох сільцях сидів. І з деканом нібито був згоді і з двором А як пішов до староства або до повіту То там другу пісню співав Хмельницький не хотів минати війте Щоби не обидити його поваги Просив, щоб він перебалакав з громадою І сказав йому, хто скільки якої землі хоче Але мусяться бути малоземельні або й безземельні Якщо є такі в тутешній громаді І ось як віт це діло поправив «Якого дідька, – говорив він, – до жінки маю я собі голову завертати, коли мені не продадуть землі?» «Певно, – відповідала Війтиха, – або то в тебе мало своїх клопотів, ще й панськими задорно журиться. І він вдавав, що журиться, а на ділі проволікав справу. Врешті Хмельницький попросив його іще декількох гадзів до канцелярії. Видожив їм цілу справу як на долоні, як, чому, де і кому, і питає, яка їх гадка». Та воно-то ніби так, і ніби не так. Чому? Бо як давати землю, то тим, хто її варте. Або вони, септохалупники, знають, який в ній смак, розсмакують, та вони її тільки збавлять. Ні то покладного гроша, ні худоби, ні навіть плуга в них нема. Як же вони її оброблять? Це вже моє діло. Певно, що не наше, а все ж таки повинна бути справедливість, як наділювати, то всіх, а не так, одному грушка, а другому дуля а Власне, що графиня хоче справедливости, а ви хотіли би, щоб були як у святому письмі, хто багато має, тому ще додадуть, а хто мало, в того й це відберуть, так не можна Хто має, то видно, що варто, а хто ні, то звичайно сам собі винен Хмелинський вийшов з рівноваги. Знаєте, пане начальнику, що я вам скажу? Що прошу ясного пана? Не кажіть мені ясний, бо від мене вночі нікому ясно не стане. Кажіть мені пане Хмелинський. А от ясний пан кажуть мені, пане начальнику. То називайте мене управителем або директором, або вронцем, як ви говорите, тільки не ясним паном. Отже, знаєте що? Я хотів з вами по-добру, по-сусідськи, та бачу, що не йде. Мушу балакати з кожним бідним чоловіком зокрема. А хіба ж вони що тямлять? Де, пан, з ними до чогось добалакаються? Це вже моє діло. Та я вас прошу, пане начальнику, щоб ви мені йшли на руку. Бо як загніваюся, то який я добрий і чемний, а буде зле. Ви знаєте, що я не замикаю скарбових доріг, дрова видаю, де людям найдогідніше, і товар ваш свобідно на двірських пасовиськах пасеться. Я знаю, прошу ласки пана Ну отже, бачите, що я вашої кривди не хочу І тому мені дивно, чому ви робите всілякі труднощі там Де повинні руками і ногами хапатися того, що можете добути Розмова увірвалася, бо Хмельницький зрозумів Що війд належить до тих одиниць, котрих деморалізує їх уряд І що із ним багато зробити не можна Ще краще зрозумів це Антоній Прошу не гніватися, що я своє слово скажу, але найліпше спитатися солодкої бабусі. Вона всіх людей в селі знає. У неї в одній половині голови метрика, а в другій табуля. А хто це солодка бабуся? Наша старенька горпина, що цукор рубає. Вона знає в селі кожного чоловіка, і коли він родився, який його батьки, і навіть хто його до хресту тримав. Так само знає кожну нивку, чи я вона, і чи властитель її дістав у спадку, чи за жінкою, чи купив. То дуже дивна жінка. Що було вчора, не знає, а що тому літ 50 тямить, якби в книжці читала. І дійсно, солодка бабуся давала Хмелинському найкращі вказівки, хто потребує землі і який він чоловік. За тими вказівками Хмельницький викликав до себе тих селян.